Amikor az ember kezdi elfelejteni, hogy vak, amikor már nem az kerül mindig előtérben, hogy nem látom merre van, hogyan jutok el addig, le tudok-e a megfelelő helyen szállni, nem vernek-e majd át, akkor eljutsz oda, amit a szokásos mindennapoknak neveznek. Észreveszed, amit előtte látóként kevésbé, azaz megtanulsz látni és látszani. Kihegyeződik a füled azokra a hírekre, amikben a téged érintő dolgokról nyilatkoznak, Felháborodsz, ha egy vakot sérelem ér egy bankban, hogy nem írhat alá, mert... Vagy egy gyengén látót lebarmoznak, mert neki fejel a busz megálló üvegének, mert aki tehetne érte, nem rakott megfelelő színű csíkot szemmagasságba, hogy észre lehessen venni. És tapasztalod, hogy sokszor az árt a legtöbbet, aki segíteni akar. Ültem a szobámban, és néztem a tévét. Igen, néztem. Mit suttogsz? Hogy nem látom? Hát vett tudomásul, hogy én nézek, látok, meglesem, vagy ami a legjobb, hogy olyanokat mondok teljesen természetesen, hogy viszont látásra, vagy derégen nem láttalak, vagy belenézek abba a könyvbe. Ja, mindenki érti, ha azt mondja egy vaka másiknak a sok morbid vicce mellett, hogy derég láttalak. Oh, ugye még régen láttál. <gül> vagy ami azóta is a kedvencem. Ne haragudj, de nem emlékszem rád. Tudod, nagyon rossz az memóriám. <gül> a műsor unalmas volt. Valami sorozat, amit korábban nagyon szerettem. Egy kerékpáros rendőrökről szóló film ment. Annak idején ugyanaz ember tudta, hogy amit lát, az csupa mese, tele akrobatikával, és hogy mindig a jó fiúk nyernek. Ámulva néztem az akciódús jeleneteket. Sebesség, elengedett kormány, egy kerék, és mindezt olyan kerékpárokon, amiről én csak álmodtam. A sok évi hobbim, a mountain bike, nem kevés pénzembe, de annál több megtett kilométerbe, és a hozzátartozó megnyugvásokba, élményekbe volt nekem. De éltető levegőnek számított akkor. Bejártam az országot két kerekűn. Voltam két maratonon, beletartoztam egy társadalomba, ahol az volt a ciki, ha autóban csücsülsz. Azt tetszett a társaidnak, ha kiadod a hangod a másikért. Megállsz, ha előtted valaki jelesik és rákérdezel. Nincs gáz? A társadnak titulált géppel jársz dolgozni, ügyet intézni, kikapcsolódni, tüntetni, mindenhova. Aztán ahogy megvakulsz, az egyedüli szabadságot szimbóluma elveszti szerepét, és szétszerelve bekerül egy pincébe vagy raktárba, és öregszik. Eldarabolódnak a gumik, megrozsdásodnak az alkatrészek, amik eredetileg rozsdamentesek, szétrepedeznek a műanyagok és szivacsok, azaz lassan meghal a járgány. Mert ugye nem mehetsz vele, Jön a por, a pókháló, s minden, amit elkerülhetnél, ha nem kellett volna kiverni a fejedből azt, ami évekig a víz volt neked a sivatagban. Ugye ahhoz, hogy ezt elkerült, esetleg oda kellene adni, vagy kölcsön. Vagy mi? Hm, soha. Erre ugyan nem ül fel senki más. Na de ember, hiszen te nem tudsz vele... Akkor sem. Aztán egy szép napon, ha tetszik, ha nem, elengeded. Sírnál, még simogatnád, de tudod, hogy jobb lesz neki. Meg neked is. Elvitték, és ugyanmíg a befektetett árának a felét sem kapod megérte, bízol benne, hogy aki megvette, azt szeretni fogja, megbecsüli, gyűjti bele a kilométereket. Ott vannak a tandemek, hát miért nem próbálod ki? Ott nem te irányítasz, nem te döntöd el, hogy jobbra menj, vagy tíz centivel balra került ki a gödröt. És hogy mi van a szobabiciklikkel? Kipróbáltam. Ablak alatt, hogy legyen húzat, kezdjük fel, tudom minek cipő és még a sisek is. Zene be, és gyerünk. Mivel vizualizálsz, olyan helyet képet képzelsz el magadnak, amilyet akarsz. Tavat, tengert, hegyet, alföldeket, vagy bármit. Nehezíted a forgókerék mozgását, de valami sohasem jön vissza. Képzeld el, elindultam innét, lementem a Balatonig, onnan felsopromba. Aztán egy idő után már nem tudod szorítani, nem ad ritmus a zene, nincs kedved ráülni, és nem marad a felállított szuperkondicionáló számára más, mint a sok ruha, amit ráterítesz. A szokásos ruhafogas. A film, amit minden porcikámmal szerettem, nem hozott örömet. A szereplő egy pisztolylövéstől megvakult, majd valami öt perc után már fél Santa Mónikát egyedül bejárta, és hogy tuti legyen, a film végén meg visszanyerte a látását. Marhasság, ez egy baromság. Miért kell elhitetni az emberekkel, hogy a világ ilyen? Aztán az ilyenek sem zaklatnak már fel, mert te és környezeted tudja, hogy az élet nem tündérmese. Vagyis csak akkor lehetett nekem az, ha engedtem, ha nyitottam, hogyha nem is mese, de majdnem mese lehessen. Szaporodtak azok a dolgok, amikkel nőtt az erőm, az önbizalmam, amiktől elfelejtettem a sötétséget. Na, mert hogy közben a tejfül sűrűköd, ami berendezkedett a szememre, befeketedett. A körülöttem hirtelen többen lévő vaksik, meg gyengén látok, milyen jó, ha az ember megtanulja fogalmakat és hogy mit akar. között barátokat szereztem. Fiúk, lányok, nők, asszonyok, férjek, feleségek, idősek, ott voltak és éltek. Magukban, együtt, velem, nélkülem, és boldogultak. Ki így, ki úgy, de rájöttem, hogy nem is vagyok egyedül. Csak idáig nem vettem őket észre. Akadtak születésüktől kezdve olyanok, akiknek fogalmuk sem volt arról, hogy mi is az, hogy fekete, pedig ugye, ha valaki nem lát, az feketeséget lát. Vagy azt sem. Akkor mit is? Semmit. Na de mi is az a semmi egy vaknak? Ők azok, akik ha álmodnak, nem tudják elmondani, hogy mit láttak álmukban. Azok, akik abba szoktak bele, hogy formák, hangok, alakzatok, amikről igazán fogalmuk sincs veszik őket körül, akik csuklóból simogatják braid és nem értik, hogy neked ez miért okoz gondot. Ja, hát igen. Amikor eljutottam oda, hogy megtanuljam, én is a folyamat számomra teljesen normálisan abba is maradt. Az ujjaim annyira bekeményedtek a sok vércukor nézéstől, hogy nehéz lett volna kianalizálnom a tipikus egyes, kettes, négyes, ötöst. Nem, nem ez volt az igazi ok. Lusta voltam befejezni? Lehet. Mivel körülöttem minden beszélt, hangokkal olvastam, írtam, tudtam, hogy milyen gyógyszereket szedek már forma alapján, arra jutottam, hogy nem kell nekem a pontírás. Sokan vagyunk, akik nem ismerik, még többen, mint azt sejteni a társadalom. Igen, ez olyan, mintha mondjuk az ember annyi, ahán nyelvet beszél. Oké, akkor én egyel kevesebb vagyok. Na és? Nekem így a jó. Na meg azok is benne éltek ebben a világban, akik úgymond később veszítették ellátásukat. <gül> ha elveszett, miért nem kerestenek? Ha, szóval meg kellett tapasztalnom, hogy ahányan vagyunk, annyi félék, annyi módon éljük meg a mindennapjainkat. Van, aki vagányan neki vág és megy, mint a gép, nem ijed meg attól, hogy két sarokkal kell messzebbre mennie. Van, aki bot nélkül közlekedik, van, aki hiába, hogy a hallása segít, mégis ment hallgat menet közben, és olyan is, aki ki sem mozdul orról. Nem ritka, akit a család egy burokba zár, akit féltenek tőled, mert elrontod, és olyan szintén, aki naphosszat a számítógép előtt ül és folyamatosan sírdogál. Na de olyanok is voltak körülöttem, akik jöttek-mentek, így vagy úgy, bottal, segítővel, kocsival vagy kutyával. És elhatározták, hogy tesznek azért, hogy ilyen mindenki egyformán, legyenek programok, beszélgetések, mulatságok, tánc meglássa a világ, hogy nem ufók, hanem látássérültek vagyunk. És ebbe a csoportba kezdtem beilleszkedni. Itt éreztem, hogy nekem szerepem van. Lehet, itt megtalálom majd magam. Mi volt akkor, amikor egyik nap azon vettem észre magam, hogy egy lány társaságában, egy ligetben, egy tó mellett, egy padon ülünk, és kezeink egymásba fonótnak? Megszűnt a vakság. Néha azt hallottam, hogy csiripelnek a madarak, vagy azt, hogy a vizen vergődik egy kacsa, esetleg elmegy előttünk egy babakocsit toló anyuka, de amúgy megsiketültem, és csak őt hallottam. Pedig nem beszéltünk, csak hallgattunk. Meg aztán annyi szó keringőzött ajkunkról, hogy a világ összes könyvét kimondtuk akkor. Szavak, mondatok, mindent meséltünk, és ennek csak az lehetett egy ideig a gátja, hogy ajkunk összetapadt. Nem számított, hogy miközben odafele tartottam a buszon, már vagy két hány csillapítót vettem be, hogy ne legyen baj, de az sem, hogy kint volt vagy negyven fok. Nem éreztem egy lesajnát valakinek magam, nem jutott eszembe, hogy majd hazafelé egyedül kell mennem, vagy az, hogyha az utolsó buszhoz megyek, ki és hogyan, mikor véletlenül lehet -e nem az cikázott bennem, amikor majd hazaérek, hogy egyedül fogom megmelegíteni a vacsorám, hanem az, hogy a legelső telefonhívással megkérdezem. Hazaértél? Még nem, de nem sokára. Vigyáz, azon a környéken sötétek az utcák. És ha ő is megkérdezte, hogy én hazaértem e nem tértünk ki rá részletesebben, mert ő tudta, hogy igen, én meg tudtam, hogy igen. Nem volt lényeg, hogy esett az eső vagy a hó, Ugyanúgy lehetett hógolyózni, vagy belehemperegni a nagy fehérségbe, lehetett vele gyertyafényes vacsorát elkövetni egy jó étterembe, vagy meginni egy sört valahol. És a szex? Egy látó ember is sok esetben lehunyja a szemét egy intim együttlét alatt, és minden más érzékszerve marad. Érinti a másikat, érzi az illatát, érzi a teste melegét, fogja a kezét, beletúra a hajába, megharapja. Nem vagy többé vak. Nem egy olyan lény, akit kísérgetni kell, hanem akivel jó együtt lenni. Lehetsz férfi, akinek az oldalán ott a nő, akiért csinálhatsz olyan meglepetéseket, hogy aki ott van, elmosolyodik, és elismerően bólint. Becibálhatod a nőt egy virágüzletbe, és olyan dumával, hogy csak szeretném megszagolni az idei őszi rózsát, mert azt hallottam, ezeknek már nincs illata. És bent vagytok, oda a rózsákhoz, és csak megjegyzett, hogy bálasz. Aztán van, hogy a varázs elmúlik, mert ugye ez kortól, nemtől, fogyatéktól függetlenül előfordul, amikor elengeditek egymás kezét. De akkor is viselkedsz, és nem kezdesz el nyavajogni azon, hogy mindezt azért, mert vak vagyok, ugye, ugye? És megint, ahogy kell, kicsit lecsücsülsz, megrágod, majd fellélegzel, és megint szabad vagy. A napok múltak, élmény jött, emlék maradt. De a vadász mindig előjött, és kerestett, kutattad, kutattam, hogy hol van az a lány, aki tudja. A hétköznapjaim változtak. Egyelőre csak az maradt ugyanolyannak, mint korábban, és ez a vesém általi rosszul lét volt. A leleteim folyamatosan egyre vacakabbak lettek. Gyakorta kellett egy vagy két napig feküdnöm, hogy azután megint legyen egy-két hét tünetmentesen. Ilyenkor csak hallgattam a tévét, keveset beszéltem. Utáltam mindent, de mindezt amennyire lehetett mosolyogva és azzal az erővel viseltetve, hogy a jelenlegi vacak helyzet hamar, a hosszabb távú meg remélhetőleg minél előbb rendeződik. Kicsivel később a nefrológusom javaslatára egy műtéten kellett átesnem, ahol egy érösszeköttetést csináltak a csuklomon, hogyha majd elérkezne az idő a dialízishez, legyen odavaló jó vén a kezelésekhez. A mesteri átalakítás egy óra alatt megvolt, a két orvos eme beavatkozást minden nap csinálta, így utána már csak némi fékkel kellett mindenhez hozzáállnom. Na megvigyázni rá, nem megengedni, hogy szúrják, kerülni az azon a kezemen lévő sérüléseket, óvatosabban mozogni, vagy zuhany után megtörölni. De az életem vonala tovább gurult, vitt magával, és jelezte nekem, hogy merre tovább kifelé egy olyan útvesztőből, amit a nem látás épített nekem. Az Egyesület, ahol tag lettem, majd észrevétlenül majdnem munkatárs, dolgozott. Tett, szorgalmasan szervezett, jött-ment, adott, nevettetett, evett ivott, azaz élt és éltetett. És mint ahogy az utána lévőknek mindig, akkor is megtörtént valami, amire azóta is büszke vagyok. De ha nem lépek bele, kevesebb lettem volna. Elkezdtem lovagolni. Mi? Hogy hogyan? Vakon? Igen, vakon és könnyen. És semmi félsz. Az órák alatt az alapoktól, hogy hogyan is kell bemenni egy lovardába, mit kell mondani belépéskor, mit is jelent a lovarda pont, mit lehet elrontani, vagy mivel irányíthatom az alattam ügető négy lábút, ugyanúgy működött, mint azoknál, akik láttak. Megfogni, vagy megsimítani, határozottan tartani, vagy csak két dekányi erővel. És nem voltám olyan, hogy jaj, kísérjetek ide a lóhoz, vagy tudod melyik a ló eleje? Voltak szabályok, de ezek mindannyiunknak ugyanazt jelentették. Aztán sorban tanultam meg, hogy hogyan kell ülni, hogyan kell tartani a szárakat, és nem a gyeplőt, hogyan lépjek bele a kengyelbe, mivel állíthatom meg a lovat, vagy éppen hogyan terelhetem egyik vagy a másik irányba. Honnan kell elindulnom, ha oda akarok megérkezni, mivel lehet szépen lépésből ügetésbe váltani. Azon a napon, és ez vagy majdnem fél évvel azután, hogy egy házi versenyen a kategóriámban második lettem, elérkezettnek látta az oktató, hogy a lovardán belül menjek egyedül. Ja igen, a versenyről csak annyit, hogy nézőpont kérdése, hogy mit is jelent a második hely, és mit is kellett csinálnom. Most a feladatban futószáron körbe-körbe mentem a lóval, de kellett elengedett kézzel ügetni, mozdulatokat végezni, lehetőleg egyenes háttal és rendes tartással ütemesen mozogni, és a bíró ugyanúgy pontozott, mint akik látnak. A legyőzőm is látássérült volt, de akadt ott olyan gyengén látó is, aki megmutatta milyen is az, ha az ember teljes feladatsort mutat be a pontok között, lépésben, ügetve, vágtában, egyenesen vagy ide-oda kanyarogva. Egyedül. Szóval egy nap ott ültem a lovon, az oktató nem fogta a szárat, a ló az én utasításaimat várta. Ide le kell írnom, hogyha az ember megtanulja, hogy hogyan néz ki egy lovarda, honnan, hová, mennyi lépésre van a sarok, vagy a következő pont, amiket betűkkel jelölnek, minden olyan, mint otthon a saját szobádban. Tudod, hogy hol a fotel, hol az ajtó, honnan nyílik az ablak, melyik polcon hol vannak a dolgaid. Nyugaton a hasonló lovardákban a pontokat csipogók biztosítják, így aki vakon lovagol, az a bemondott betűkből tudja, hogy hol is jár. S ha a betűket többször hallja, tudja, hogy közelebb van hozzá, pont úgy, mint egy tollatóradar. Na, itt csak az oktató volt, de ő mondta a betűket. Gyorsított, ha közeledtem. Akkor ánál állsz, én maradok X-en, és gyerünk. Oké. Okay. Mindig voltak álmai. Némelyik akkor furcsának tűnt azóta tudom, hogy ha valóra akarok valamit váltani, nekem kell tennem érte. Az egyik ilyen álom, hogy bent vagyok egy versenyen, ahol a lóval egyedül végigcsinálom a kürt, megyek ide-oda, kanyargok, vágtatok, majd amikor megállok és a bírónak tett tisztelgés után leszállok a patásról, megkapom a tapsot, és a kép végén arrébb lépve kinyitom a fehér botot, és halkan kilépek a helyről. Nem, nem lehetetlen. Sőt, Nos, azon a délutánon a gyakorlat abból állt, hogy elengedett a horseman. Utólag elárulta, hogy kicsit félt, de bízott bennem, a lóban is, hiszen ismerte, de ez olyan lehetett, mint amikor a mozgástrénerem először engedett haza egyedül. Hogy bennem volt-e félsz? <gül> Egy kicsi. De nem ismerhettem be, még magamnak sem. Mennem kellett, tennem kellett. Nem csak magam miatt, hanem a ló miatt is, a mester miatt is. Na meg, hogy akinek majd elmesélem, elismerje, hogy ez tök jó, mert ő maga még a lóra sem merne felszállni. Elindultunk a hátassal. Léptünk, kanyarodtunk jobbra, majd balra. Lépés egyenesen, ennél befordulunk, majd a szemben lévő oldalnál újra ráléptünk a lovaglókörre, ami a fal mentén futott. – Akkor ügetés! – hangzott el középről. Figyeltem, talán még annyira azóta sem tette mekkora figyelemmel. De mentünk, sőt úgy robogtunk, hogyha a legelején nem tanultam volna meg rendesen ülni a nyerekben, valószínűleg elhagy az állat, amin lovagoltam. Aztán néhány kör után megálltunk, és annyira büszke volt rám az oktató, hogy kolléganőt hívott be, és neki is megmutattuk. Nézd csak! És azon a napon a mester is kipróbálta ezt de szemmel, de bevallotta, hogy tele volt a nadrág. Nekem meg megint bizonyítás nyert, hogy ha az ember akar valamit és teszi érte, akkor nyerhet. És mint egy korombeli akárki, mentem, nyaraltam, vagy eljártam szórakozni, koncertre, de éppen enni, sétálni is. Az Egyesülettel eltöltött nyári időszakok alatt meg annyi élménnyel gazdagodtam. Ezekben aztán a napozás, a fürdőzés, a bográcsolás ugyanúgy benne volt, mintha otthon szalonnát sütöttünk, és fogtam a nyársot, majd a szalonna lecsöpögő zsírját rákenhettem a kenyeremre. Már teljesen elfelejtette az ember azokat, amikor még az volt a baja, hogy hogyan, mikép, merre. A malomkerék a megszokott alapokra helyeződött át. Miért le a kenyér? Miért maradt ki a buz? Miért törtek be a szomszédhoz? Honnan lehetne még pénzt szerezni? Hogyan segíthetnék az embereken? És ezekre is sorban megleltem a választ, mert nyitott szemmel jártam. Na meg, ha érkezett valami lehetőség, nyitott voltam rá. Egyik alkalommal, a barátaimmal, akik között voltak vakok, látók és fiúk vagy lányok is, egy szórakozó helyen töltöttük az estét. Beszélgettünk, nevetgéltünk, aztán egyszer csak az egyik vakhaver felállt és megszólalt. Andris, milliárdozunk egyet? Na-na, gyerünk! És felraktuk a golyókat. A sorrendet elmondtuk a látóknak, lehelyeztük a fehér golyót, a dáko a kézbe, és puf! Ha így fogom, akkor velem szemben van a csíkos kék? Nem, kicsit gyere, hét óra irányba. Igen, így jó. Na, mehet! Igazítottak a csajok, és aztán mentek a másik vakhoz. Nem, arra nem menj, ott a fekete. Gyere inkább ide, mert itt van egy teléjukra. Oké, mi van előtte? Egy csíkos, ez valahogy meg kellene kerülni. Akkor azt gondolom, hogy kicsit jobbra tartok. Mandinerbe menni fog. És meredek szögek, rakott dákó, fél felülve az asztalra féle kisebb lökések sorozata egész este. Ahogy telt az idő, a hely vendégei körén Két banda lett, és mindenki játszott. Néha egy kicsi ide, vagy oda, de jöttünk, kerülgettük az asztalt, és egyszer csak elfogytak a golyók. Hoppá! Ezt megnyertétek. Elment a fekete. Nem volt vak, és nem vak. Nem hangzott el, hogy hogyan, esetleg néha olyasmi, hogy Na, hova lögtél? Nem láttad, hogy ott a teli? Te vak vagy? És erre megvoltak, megvannak a válaszok, meg az utána harsány és jó ízű nevetés, ami pedig nem a kiröhögés kategória. A hely vezetője odahozta nekem a saját billiárd kupáját, amit ő nyert egy versenyen, csak annyit mondott, hogy nézd meg! nem azt, hogy tapogasd le. Fogyott a banda, majd azon vettem észre magam, hogy megint egy lány társaságában telnek a napok. Megint jött a szivárvány, hosszú séták, még hosszabb beszélgetések, sütik, ajándékok, virágok, és nem fekete, hanem lila, vagy ha úgy tetszik rózsaszín mindenség. Meg annyi újabb kapcsolat, barátok, titkok, és az élet valós és minden ízében megélhető morsája. Na persze, azért nem szemlélhettem meg az új háromdimenziós filmeket, nem tettem le a jogsit, nem lettem űrhajópilóta, és nem láttam meg valósan az első megjelenő könyvem sem. Na, milyen érzés, ha az ember megjelentet egy írást? S mindezt vakon? Jó. Micsoda fantasztikus pillanat. Végig izgulni a beadástól azt a folyamatot, amikor eljut a kézirat a javításon át a nyomdagépig, és közben még arról is döntened kell, hogy milyen legyen a borító, milyen színekkel lehet variálni, vagy hogy esetlegesen milyen betűtípussal íródjon meg a történetet. Sokat jelentett, hogy ismertem előző életemből a színeket, meg mindent. Korábban mondták nekem, az ember idővel elfelejti ezeket, kimennek az agyából a ritkán használt helyszínek, vagy a formák illatok. Igen, volt és a mai napig van ilyen. De ezzel az is így van, aki mindezt látóként éli meg. Nem, nem a színekkel, hanem egy házzal, kerttel, esetleg arccal. De ahol jártam, elmeséltettem, hogy milyen. Megkóstoltam, megszagoltam, megfogtam a felületét. De hogy még jobban és teljesebben, erősebben lehessek jelen a világot gyötrő és ugyanakkor szép és jó dolgokkal elhalmozó folyásban, Három évvel azután, hogy szinte az egyik napról a másikra mindent elveszítettem, munkám lett és dolgozni kezdtem. Reggelente felkelni, és nem azzal felébredni, hogy eh, ma sem látodok meg, hanem mert vár a munka, várnak a kollégák, várnak az emberek, akikkel dolgozok, dolgozhatok. Mert hogy az Egyesületünk, hiszen kicsit már az enyém is volt, virágzott, haladt és segített, hogy segíthessenek, hogy segíthessek. A korábban első lépésként elvégzett masszőriskola most hozhatta meg a termését, gyakorlatba fordíthattam tudásom, kihasználhattam minden korábban megtanult mozdulatot. És ezek az idővel formálódott simítások, gyúrások, törzsölések megint csak ismerettségeket, kapcsolatokat hoztak. Ismét elismeréseket, mosolyokat, titkokat, és ugye mint minden melóhelyen, kimondatlan szimpatizánsokat, egyetértő embereket, és ha úgy alakult nézeteltérést vagy nemleges válaszokat. Az lett a természetes, ha hazatértem egy hosszú nap után, jöhetett a vacsi, a zuhany, majd az ágyba sűjjedés. Onnan meg az egyre ismétlődő álmok, a forgás, a repülés, a megállított zuhanás, a nem látó ellenséggel való küzdelem, vagy éppen a viharok, amik magukba akartak szippantani. De ha nagyon elszabadult a pokol, csak behunytam a szemem, és felébresztettem magam a valóságba. Abba a jelenetbe, ahol ugyan nem láttam, de nem veszélyeztetett senki. Legalábbis a cukorbetegség miatt kialakult szövődményeimen kívül nem sok. Hogy ez nem elég, hogy rettenetes gyors vágtában nyört felém a pokol peremén nevető halál, ami csak fente a kaszáját. Akkor is azt vallottam, amit mindig. Elkergetem, kiegyenesítem a fegyverét, és elzavarom. Nem, nem azt mondom, hogy nem féltem a haláltól, de valószínűleg igen. De ezzel tudtam azt elérni, hogy ha ott kell majd állnom vele szemben, legalább belemerjek nézni a szemébe. Vagy legalábbis oda, ahol annak lennie kéne. A dolog nem lassult. Többször kergette a hasam a forgó és gyötrőkén. Egyre inkább nehéz lett korrigálni az állapotok. Egyre másra megint kezdett tele lenni a testem minden része vízzel. De nem volt megállás. Nem ülhettem le, mert már számítottak rám. Vártak. Tetteimnek súlya volt, és döntéseimnek következményei leíróttak, és látható formákat öltöttek. Újabb fontossági sorrendek alakultak ki. Gyakran kellett véleményt mondanom, pedig tudtam, hogy akármit is mondok, valakinek nem lesz jó. Valamelyik ujjamat megharapom. Aztán egy nyári délután mert hogy azon a héten amúgy a többi munkatársam és az Egyesület nyaralt, de én a gyakori hányingerek és vércukoresések miatt nem mertem elmenni velük, megcsőrent a telefonom. – Igen, tessék! – nyomtam meg a felvevő gombot. – Jó napot, András! A klinikáról beszélek. Hogy van? Äh, – Most nem jól, nem vagyok megfázva, csak mostanság kicsit ugrál a cukrom. – Nos, megint van egy donor. Ha minden jó, visszajelzek. – Szólt még bele a hölgy, majd letette. – Na, talán most. – Igen, de jó lenne. De most kész is vagyok rá. Vagy ha… Gondoltam, megint lenyugszom, kitalálok valamit addig is, amíg visszahívnak. Felmentem a szobába, fejemre raktam a fejhallgatót, és zenét kezdtem hallgatni. A kórházi táska, amit az első felhívásnál elkészítettem, ugyanúgy volt elpakolva a szekrénybe. Időnként végignéztem, de amire szükségem lehet majd, az minden bele lett rakva korábban. Ami még ilyenkor átfutott rajtam, hogy a minden évben elvégzett felülvizsgálatokról lévő leletek meglegyenek, azokat is összekészítve tároltam, azaz akkor semmi más, csak lazítás. A muzsika ide-oda de a remény, hogy helyre lehet rakni 30 év elcseszett folyamatait, mosoly csalt az arcomra. Aztán kinyomtattam a számítógépen az MP3 fájlokat, és kinyitottam egy mappát, hogy olvassak. Nem kötött le. Újabb gondolat. Irányanet, nézzünk utána, hogy írnak-e valamiket erről a műtétről. A találtsorok simogatták a lelkem. Olyan információkat adtak át a pillanatnyilag vadulcikázó gondolatokkal terhelt agyamnak, amitől teljesen lázva jöttem. Csupa pozitív dolog, felépülés, kiavuló értékek. De aznap megint csak azt a választ kaptam bentről, hogy a hasnyármirit nem beültethető. Hogy miért is vállaltam be azt, hogy a kettőt egyszerre csinálják? Miért nem lett volna jobb, ha csak a vesét mondom? Aztán vagy marad az inzulin diétával, vagy esetleg később egy másik módszer, ami a vércukrot is megszüntetheti. sem voltam híve annak a gondolatfejtegetésnek, amikor az jött elő, hogy mi lett volna, ha... Ahogy döntesz, azt úgy kell végigvinned. – Nincs más. Menni tovább és bízni abban, hogy egyszer valaki. – Na, de azért eddig még nem süllyedek le. Lehet ezt megfordítani, tekergetni, de én ugyan nem kívánom senki halálát. – Hogy mi van? Hogy akkor nekem nem lesz esélye? – Akkor sem. Közben eltelt egy év, amiben megint akadt annyi minden, hogy több száz embernek is sok lett volna. – Munka. Egy nem létező kapcsolatból való olyan valami, amit ha az ember nem képes uralkodni magán, akkor szakításnak él meg. Egy olyan barátság megújulása és stabilizálódása, ami többet adhat bárminél. Jött egy havas karácsony, amit az ember nehezen él meg, ha utálja ezt az ünnepet. Egy hosszú tél, amiből csak azért félek, mert valaha leírtam valamit, és abban egy téli és havas napon láttam a temetésem. Ja és arról nem is beszélve, hogy egy vak a hóban nem tud bottal közlekedni. Ugye, nincsenek patkák, repedések, gyakran a lefagyott jég még a lépcsőt is befedi, és ha mégis vagy olyan vakmerő, ha-ha-ha, hogy botoz, szegény öreg haverod eltűnik a nagy fehér semmibe, mint ki is a vajban. De emlékeidben élnek a havat magukon tartó nagy, vastag faágak, a hatalmas pejhekben hulló hó, és a messziről látható ablakból kiszűrődő meleg, a hóemberek, amiket most is meg tudsz csinálni, vagy a szánkózás. Egy egyre jobban fázó, gyengülő férfi lettem, aki azt érzi, hogy mintha egy vámpír szívja a vérét, és ezzel fogy a homok abból az üvegből, amit a kívülálló órának hisz. De én tudtam, hogy az a testem. A szilveszter ugyan csöppet sem volt unalmas, de mégis olyannak sikerült, amire nagyon nem vágyik, aki szeret bulizni. Nem otthon, valahol egy idegen helyen, egy szórakozásra alkalmas italmérő egységben, amit nevezhetünk akár kocsmának is. Nem ittam gyakran, de minden esetben bennem volt a félsz. Mi van akkor, ha épp akkor hívnak, ha előtte ittam? Lehet, hogy akkor minden ugrik? Ezeket nem tehettem meg, hogy megkérdezem a dokiktól. Így kerültem az alkoholt, s ha mégis bevállaltam, bíztam, hogy marad időm kiengedni magamból. Na igen, Amúgy sem tett jót nekem. Ott voltak a gyógyszerek, meg a rossz vese, meg a cukor, meg minden. De hm, nem tudom. Ilyenkor jól éreztem magam, és mindezt úgy, hogy nem fetrengésig ittam. csak annyira, hogy esetenként énekeljek, néha táncoljak, nevessek teli szívből, és elfelejtsem, hogy mennyire haladok az egyre rosszabb felé. Hozzám tartozó, velem együtt élő, és mindenkinek ugyanazt jelentő dalocska lett a minden, ami megszólalt bárhol és bármikor, az én voltam, lettem, és azóta is vagyok. Gyöngéden öleját és ringas szerelem. És mindez magyarul, de ének nélkül, mint a telefon csengő dallama, vagy éppen egy nyakba való törölköző, amit karácsonyra kaptam. Reménykedtem abban, hogy mégis befut a hívás, és már bennem van az az egy rövid, biztos van valami infúzió, hogy kiszedjék belőlem talán az alkoholt. Aztán keresgettem azokat a reklámitalokat, amikről azt hirdették, hogy ki És amikor bevállaltam az első poharat, mert hogy a na csak ezt írd meg, erre meghívtalak típusú felajánlást ugye nem lehet visszautasítani, azt azért gyakran követte a második. Szóval azon a szilveszteren lehúztam az első pohárral, majd ahogy a barátaimmal egyszerre letettem az asztalra a kiürített pohárkát, megcsőlent a telefon. Mindenki elhallgatott, mert hogy előtte kiengedtem a következőket. Ha most hívnának be, nagyon gáz lenne. A zene elhalkult, a félig lejutott ital megállt a torkokban, kiegyenesedtek a mosolyok, és mindenki rám nézett. Ez az a pillanat, amit minden vak érez, amikor már fáj, hogy szemlélnek. De a hívás nem a klinikáról jött, és az este folytatódott. Volt benne unalmas pesgő, tévéből elhangzó himnusz, és a végén még velém is kötöttek, de akkor már némi zümzümmel a fejemben is tudtam. Intelligens ember nem keveredik verekedésbe egy nő társaságában, egy kocsmában, egy valószínűleg beszívott férfivel. Akkor este átléptem megint egy új évbe. Zsongott bennem, hogy a harc nem áll meg. Én meg akkor sem fogom letenni a kardom, ha megáll a föld forgása. Jó kis újévi fogadalom, mi? Na de egy támadó sereg, aki meg annyi létrával és kővel és katonával is ágyúval támadja meg az amúgy is majdnem romos falaidat, nem fog megállni. Lehet, hogy időnként pihenőt tart, úgy tesz, mint aki visszavonul, de aztán felfrissíti erőit, és neki lódul újra, meg újra. Megint jött a nyár, és egy reggelen, amikor kontrollra kellett mennem a nefrológushoz, ahogy felkeltem, a gyomrom mindenhol akart lenni, csak ott nem, ahová oda nőtt. A hányingerek már annyira a mindennapjaimhoz tapadtak, hogy hetente két doboz csillapítót szedtem be, s mindent leredukáltam, amitől előjöhettek. Kevesebb, de annál szabályosabb italok, ételek, rendben tartott cukor, diéta, egyenletesebb napi bioritmus. És bármennyire tudtam, hogy mi vár rám, hazudhattam, hogy nem félek, tagadhattam, hogy ezt nem akarom, annyira elegem volt abból, ami történik, történt velem, hogy a vizsgálatra elindulva elhatároztam. Ha az, ami vár egy rablánc, de tényleg jobb lesz utána, akkor nem tehetem meg, hogy nemet mondok.